Vrienden, te wille van die tyd gaan ons die lang gedeelte in Johannes 9 van ochtend nie lees nie en gaan my vraag dat julle dit rustig by die huis gaan lees dis die geneesing van die blinde man uh, die hele hoofstuk 9 van Johannes uh, gaan oor hierdie wonder verhaal, hierdie, hierdie geneesing Kom ons bid saam voordat ons um, so bykie nadink oor hierdie verhaal Heere, op hierdie niewe dag wil ons ook kom sê, dit is die dag dier u gemaakt, laat ons daar oor blij wees en juig. Heere, as ons so rondom ons kyk, dan besef ons net hoe geseend ons is, hoe dat u vir ons zorg, te midden van omstandighede, te midden van een wereld ook hier by ons wat droog geraak het, te midden van een grendeltijdperk, te midden van persoonlijke krisisse wat ons dalk beleef, dat jy by ons is, dat jy, soos ons net nou met die kinders gepraat het, die lig vir die wereld is, wat in hierdie donker te kom inskyn. Jere, ons wil vanochtend oor hierdie verhaal van Jesus' geneesing van die blinde man saam praat, en ek wil maar bid jere, dat jy vanochtend ook vir ons sal kom aanraak dat en en woord vir ons sal oopbreek dat ons iets sal verstaan van wat op u hart is ook vir ons in hierdie dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek wil jou uitdaag om so bietjie te dink. Wat is die situasie of meer fout dalk situasies in jou leven, wat het vir jou laat voel maar dis donker om jou? Wat is die situasie in jou omgeving of in jou land wat vir jou die gevoel gee dis donker, dis duisternis? Kom ons denk vir a paar oomlikke oor dit. Ek denk daar is min van ons wat van ochend hier sit wat nie kan getuig dat ons ergens een terrein het het sy in ons eie lewe of in ons dorp of in ons land waar ons nie iets van een duisternis en het donker te beleef nie. Gaan lees geris Johannes 9 die verhaal van Jesus wat die blinde man gezond maak. Die verhaal as jylle nou lees begin met hierdie interessante vraag dier wiese se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Dis nou Jesus' disciples wat hierdie vraag aan Jesus vraag. Nou, ons wat vandag die verhaal lees in 2021 sal nou sê, maar dis is baie relevante vraag ook in ons dag. Want ons vraag dikwels die vraag, wat het ek gedoen om dit te verdien? Jere, hoekom straf jy my so? Jere, wat het ek verkeerd gedoen dat hierdie tragedie ook oor my pad moes kom miskien is dit die vraag wat ons ook in die tyd van inperking met corona gevraad toe dit op een vreemde manier donker om ons geword het en ons begin vraag het, maar hoekom wie se skuld is dit, waar die ding begin, is het omdat die heren die wereldse bevolking wil uitdin, is het omdat die eindtijd nabij is, is het oor sekere nasies Uh, ver van God af is, en ons weer moet terugdraai na God toe, hoekom is dit so? Nou is dit hier heeltemaal so eenvoudig, om een directe lijn te trek, tussen sonde en zwaar krij nie. Ek denk die boek Job, help ons baie duidelik daarmee, dat daar eindelijk nie een lijn is, om te trek tussen sonde en zwaar krij nie. Somtijds mag dit wel so wees Ons so kon sê somtijds sit die mens in die tronk Omdat daar een oorzaak was Jy het al gesteel en nou sit jy in die tronk Maar meestal is daar nie antwoorde nie Meestal kan ons nie sê Hoekom is daar nou een stuk zwaar kry Of een stuk tragedie in my leven die afspeel nie Ek die bottom line wat ons vir mykaar moet sê is dat ons in een gebroke wereld leef. Ons leef in een stik in een wereld. Het een wereld wat gebuk gaan onder droogtes. En die droogtes is nie by die slechte boere en die baie reen by die goeie boere nie. Het is droog by goeie en slechte boere as ek het nou so mag sê ons leef in een wereld van siektes, van kanker, dis nie dat kanker die slechte mense tref en die goeie mense gaan kanker verby nie. Ons leef in een wereld waar mense depressie het en swartgallig en mismoedig is en soos hierdie naweek weer by voorklip daar afry. Dis die gebroke wereld waar ek en jy leef. Mense kry in hulle gemoed zwaar. Daar is kinders wat sikkel op school om geen reden nie. Daar is werkloosheid, nie omdat mense te lui is om te werk nie, maar omdat die ekonomie in ons land net op een broese punt is. Ons leef in een gebroken wereld. Da is nie altyd die oorzaak te soek vir die stikkend en die seer wat ons beleef nie. En dan raak het om ons donker. Dan is die automatische vraag wat in ons opkom, maar wie se skuld is dit? Door wie se sonde moet ek nou hierdie zwaar kry verdierd? is dit om na daar in my familie dalk a stik oersonde le, my pa was dalk a alkoolis gewees en nou moet ek daarvoor betaal, nou krij ek COVID, of ek het my werk verloor, hoekom sit ek in die donkerte? Eindelijk is dit die heel verkeerste vraag wat ons kan vraag. Die vraag is nie hoekom, of wie se skuld is dit nie? Maar die vraag eerder is, hoe kan ek die Heere raak sien ook in hierdie donkerte waar ek is? kan ek die Heere raak sien in hierdie donkerte waarin ek is. Kom ons keer terug na hierdie verhaal. Ek verfris jylle net so bykie om die begin van hierdie verhaal um, te snap. Die verhaal vertel hoe dat hierdie blinde man sy oe fysisk oopgegaan het. Hy kon glad nie sien nie en hy ontvang van Jesus die geskenk van sig Kan ons maar amper sê die geskenk van lig. Jezus maak een bykie modder aan, hy smeer het op hierdie blinde sy oe en hy stuur hom om om te gaan was in Siloam bad. En Siloam beteken die een wat gestuur is. Nou dra dit nogal betekenis nie. Want in die tijd as jy die Johannes 9 hoofstuk lees, dan kom jy achter dat die fariseers nie gegloed dat Jesus die gestuurde van die vader is nie. En nou stier Jesus hierdie blinde man na die silo aan bad om om daar te gaan was so dat daar geneesing kan kom en hierdie silo aan beteken die een wat gestuur is. En dan word hy genees die blinde man ontvang nie net fysische sig nie. So is die verhaal ontvou en verder gaan, so sien ons dat hy leer om Jesus raak te sien as die een wat dier die vader gestuur is. En ons sien hoe hierdie verhaal ontvou, aanvankelijk as, as hy met die fariseers gaan praat, dan verwijs hy na een man met die naam Jesus wat my gezond gemaakt het. Half neutraal en die daarop volgende gesprekke met die fariseers noem hy Jesus een profeet. En dan kom hy in confrontatie met die fariseers en, en hy sê, maar ma, hierdie man wat my gezond gemaakt het, kom van God af. Hy is dier God gestuur. En dan ban hy hierdie blinde man uit die synagoge uit en sê, loop, ons soek jou nie hier nie. En dan in die einde van die verhaal, ontmoet hy vir Jesus weer en dan belei hy dat Jesus die Heere is dat hy gloe. Groei, voortgang in die verhaal aanvankelijk eers een man met die naam Jesus, dan een profeet dan een man wat hier God gestuur is en dan Jesus die Heere. So sien hierdie blinde man eindelijk twee keer die licht. Eers word sy fysische oog geopend dan word sy geloofsoog geopen. En hy erken hierdie man, wat omgezond gemaakt het, as die een van wie Johannes skryf in vers 3 of 4 van hierdie hoofdstuk, hy is die lich vir die wereld. Hierdie man leer vir Jesus ken, dier sy blindheid vir hoeveel jaar hy blind was, dit weet ons nie, maar hy het vir baie, baie lang, het hy geworstel, met hierdie siekte van blindheid. En moes hy worstel, en heel waarschijnlijk ook die vraag, vir hom self vraag, maar, hoekom is ek blind? Wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom sit ek in hierdie letterlijke duisternis en donkerte? Maar dis in hierdie worsteling, wat hierdie blinde man om vastloop in Jesus Dat hy ontdek wie Jesus is en dat hy het tot beleidings kan kom en kan sê Jesus is my Heere, Jesus is die licht van die wereld, Jesus is die een wat my verzorg het en vir my vastgehou het en gedraad in die tyd toe dit donker in my en om my was. Vrienden is dit nie ook hoe dit maar dikwels in ons leven werk nie. Dit is dikwels juis in ons elende, in ons hartseer, in ons worsteling, in ons verliese, dat ons Godse genade die te sien. Op een vreemde manier, en ek weet nie hoe dit werk nie, op een vreemde manier is die volgende waar, hoe slechter dit moet ons gaan, hoe meer kom ons onder die indruk van Godse genade en Godse verzorging vir ons. Hoe slechter dit moet ons gaan, hoe meer ons die donkerte om ons beleef, hoe meer raak ons bewus van ons afhankelijkheid van God en hoe beter leer ons God ken ook wanneer dit donker om ons is. Daarom leer hier die blinde man vir ons Dat ons nooit die fout moet maak Om ons selfs so teen die blindheid Vast te staar Teen die donkerte vast te staar Dat ons die licht Mis nie Om so die donker Om ons te vervloek Dat ons nie die licht Anbid nie Kom ons denk gauweer Een oomlik aan die situasie Wat ons aan die begin In ons gedagte is opgeroep Die situasie van donkerte die situasie wat jy dalk beleef, wat daar min lig is. Ek sê nie van ochtend, donkerte, kom van God af nie. Ek sê wel, eerder as om te vraag, jyre, maar hoekom met my, hoekom is hierdie elende, en trauma, en, en, en gemors, en chaos, in my leven? om eerder te vraag, hoe kan ek God hierin leer ken? Hoe is God dier hierdie zwaar kree en donkerte om my, bezig om in my te werk? Hoe is God bezig om om aan my te openbaar en om aan my te kom bekendstel, as die licht vir die wereld, die een wat in my is en die duisternis wil verdrijf? Hoe kan ek in hierdie donkerte ook sien, dat God my verzorg en by my is. Dis juist in die oomlikke wat ons die donkerste voel, dat die groot lig op sy helders te skyen. Dis juist wanneer ek en jy op ons benauwdste is, dat ons hierdie intense belevenis van God het, wat in die donkerte by ons is. Dat hy vir ons kracht gee, dat hy nabij aan ons is, dat hy soos ons net over die kinders gesê het, juist wanneer dit die donkerste is, dan sien ons die licht die helderste. Ek wil afsluit, vrienden, met drie opmerkings. Drie opmerkings oor hierdie verhaal van die blinde manse geneesing. As dit donker geword het rondom ons, het sy dier inperking of ander gebrokenheid wat oor jou pad gekom het die eerste opmerking, herken jy dalk die disciples en fariseers in jou self? wat bedoel ek daarmee is jy dalk een wat in die donkerte Al opstandig raak wat in strijdgesprekke betrokke raak, wat wil beklei? wat moet God wil beklei? wat wil vraag hoekom en waarom wat die heel tyd achterdochtig is oor waarmee is God nou weer besig hy is besig om ons te straf hy is besig om ons te vergeld wat die heel tyd moet ek wil amper sê die fariseërs sy vraag die mekaar is hy is die God nie hy sê die gestuurde van die vader nie uh, dit kan nie so wees want anders sal ons nie in die donkerte gesit het nie is daar dalk een stuk disciple of fariseer in jou teenwoordig as jy in die donkerte is die tweede opmerking kies om die blinde te wees in die verhaal Ek wil amper sê, daar is een wat nodig is om genees te word in hierdie verhaal. Jy moet blind wees. As jy nie blind is nie, kan jy nie genees word nie, want waarvan wil jy genees word? Jy moet herken dat jy blind is. En aan die einde van hierdie verhaal in Johannes 9, as jylle dit nou gaan lees by die huis, sal jylle sien, dat die fariseers eindelijk die blind is in hierdie verhaal is dat hulle Jesus nie raak sien as die Seen van God, wat hier die Vader gestuur is, as die licht vir die wereld nie. As ek en jy herken dat ons blind is, dan kom daar geneesing en licht. En dan die derde opmerking, neem deel aan die werk wat God vir jou heet. Het is so kostbaar as ons hierdie verhaal lees, dat hierdie man, wat heel waarschijnlijk een eenvoudige man was vir die, wat vir die, vir die sy hele eerste helft van sy leven blind was, heel waarschijnlijk nie by die school vir blindes in woester gestudeer het nie wat geen opleiding gehad het nie maar hy het een story om te vertel een story van die licht vir die wereld wat oor sy pad gekom het en hoe hy hem ontmoet het en toe hy in die helder verblindende licht gekyk het en vir Jezus ontmoet het, sy gezicht van Jezus weggedraaid en gekyk het waan toe die licht skyn en toe omgedraaid en sy story gaan vertel het vir mense wat het nodig het om dit te hoor. Die broosheid in ander mense om om raak gesien het en geweet het, maar die Heer het my gezond gemaakt, hy het my genees om te gaan getuig en der waarheid is ek ook nou Jezus' gestuurde Hy stier my na een gebroken stik in die wereld toe, om te gaan getuig van sy licht wat in my leven ingeskyn het, en die duisternis verdrijf het. Mag jy ook in jou donkerte en duisternis, iets beleef, van Godse licht, wat in jou leven en in jou omstandighede kom inskyn hy het juist gekom, ek het uh, gaan soek na liedere van vanochtend se samsing en daar is een hele paar van die kersliedere wat juist dit kom sê dat hy die licht vir die wereld is God het om gestuur om te kom licht bring in donkerte en duisternis die vader het om gestuur om te kom geneesing bring verlossing bring, vrijheid bring ook in die donkerte waar ons somtijds vastgevang is, of dit nou ons sonde is en of dit ander omstandighede is wat ons vastdruk en ons benauwd maak kom ons focus in die donkerte op die licht ons vervloek nie die duisternis nie ons aanbid die licht die een wat in ons donkerste omstandighede by ons is kom ons bid saam jyre, dit is so voorrecht om te kan getuig van ochend dat jy ook in ons levens kom inskyn het. Dat jy die licht vir die wereld is, die gestuurde van God, die Vader, en wat ons ook om oopmaak het. Misschien ons fysische oe nie, maar misschien dit ook, jyre, maar vooral ons, ons geestelike blindheid kom genees het, om jy raak te sien vir wie jy is ook in ons donkerte, en dat hy ook die donkerte om ons gebruik, so dat ons een hinkering en een smachting het, na die licht vir die wereld, Jesus Christus. Jere, ons bid vanochtend vir mense wat in donkerte is, het sy dier siekte, het sy dier omstandighede, het sy dier hierdie inperking, maak die saak wat het is nie jere, ons bid dat hulle in hierdie donkerte, die wonderbare licht sal raak sien. Dankie dat jy ons verzorg, dankie dat jy by ons is in ons donkerte, en dat ons ooman het, ons geestes oom moet oopgaan, oop om ook jy werk in ons levens te anskou, om ons te verander van een blinde, na iemand wat die geskenk van licht en sig gekry het. Heere, bid, dat u ons gemeente sal sien, um, nie net ons nie Heere, maar ook ander gemeentes, recht oor die wereld, wat in hierdie tyd zwaar krij, om hulle mense by mekaar te hou, en te kan oorleef, en om rechtig betrokkie te wees in die gemeenskap, soos wat hulle graag so wou. Heere, Oute Nikoland, is so een stad, wat op een berg gelees, wat sy licht laat skyn, so het baie mense hier jyre wat stories het om te vertel van hoe dat die licht ook in hulle donkerte ingeskyn het jyre stuur ons uit na daar waar ons in ons beperktheid uit vandag en morgen ook ons stories kan vertel vir ander mense rondom ons ons bid het in Jesus Christus naam, Amen vrienden ontvang die sien van die jyre ek skies ons in soe bykie oor ons tyd um, en gaan vertel jylle stories Ook vir mense moet wie in kontak kom in die dag. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ook in hierdie dag en week by elke van julle wees en bly. Amen.